פרק ו' ויוסף עוד דוד אל כל בחור בישראל שלושים א', ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקירובים עליו וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה ויסאוהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. ויסאוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים ואחיו הולך לפני הארון. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים ובכי נורות, ובנבלים, ובתופים, ובמנענעים, ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו. כי שם מתו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, ויעמוד שם עם ארון האלוהים. וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. ויירא דוד את אדוני ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון אדוני? ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד? ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. וישב אהרון אדוני בית עובד אדום הגיתי שלושה חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד למלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, בעבור אהרון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושא אהרון אדוני שישה צעדים ויזבח שור ומריא. ודוד מכרכר בכל עוז לפני אדוני ודוד חגור אפוד בד. ודוד וכל בית ישראל מעלים את אהרון אדוני בתרועה ובכל שופר. והיה אהרון אדוני בא דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד, מפזז ומחרכר לפני אדוני, וטיבז לו בלבה. ויביאו את ארון אדוני, וישציגו אותו במקומו, בתוך האוהל אשר נעת לו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה לאיש, חלת לחם אחת, ואשפר אחד, ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד בת תומר. מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד עריקים? ויומר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני אדוני ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, עימם איכבדה. ולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד עד יום מותה.